«Ти не виспалася, чи що?» Жінка говорила тихо і погрозливо. «Це таке складне завдання. Кава з молоком. Ти тупа?» Я хотів захистити дівчину, але допитувачка жестом зупинила мене, щойно я набрав у груди повітря. «Язика проковтнула?» Вона починала заводитися. «Ні, бем. Столипельку!» Допитувачка гаркнула так, аж мені стало не по собі. Схоже, в неї не все добре з головою, якщо вона казиться через такі дрібниці. Аж ось жінка акуратно взяла зі стулу містаканчик, підвелася і повільним чітким рухом вилила гарячу, як смола, каву за комір нещасній. Та стиха верескнула і стиснула зуби. Допитувачка лила каву тонким струменем, уважно дивлячись їй в очі. У паху на штанях бідної дівчини проступила коричнева кавова пляма. Рядовий, умиротворено сказала жінка. Принесіть, будь ласка, для лейтенанта Гіршевича іншу каву, з молоком, без цукру. Так, маам. Коротко мовила дівчина і вийшла. Допитувачка спокійно повернулася на місце. На чому ми зупинилися? запитала вона, ніби нічого не сталося. Я придумав асоціацію, сказав я. Вона здивовано підвела брову. Не зрозуміла. Придумав асоціацію до того слова, схожого на вантус. Пам'ятаєте? «Вандлик», – поправила вона і зморщилася. «Так, я її придумав. І...» Вона відчула підступ. «Сука!» Жінка сіпнулася, наче я плюнув їй в обличчя. «Як?» «Цинічна, безпринципна сука», – карбуючи кожне слово, мовив я. «Згадав!» Кивнула ванлик і хижа вишкірилася. В її очах, таких же світлих, як у псів породи хаски, горіла ненависть.